To nje je Svetu po Jovanu i Mateju. Tebe, gospod, Pazimo, reče Gospod svojim učenicima: Ovom zapovijedam da ljubite jedni druge. Ako vas mrzi svijet, znajte da je mene omrznuo prije vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, a kako niste od svijeta, nego vas ja i zabrah od svijeta, zato vas mrzi svijet. «Opominjite se, riječi, koju vam rekoh, nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene goniše, i vas će goniti. Ako moju riječ održaše, i vašu će održati.»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 Mene, I oca mojega mrzim, da ne tvorih među njima dijela koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeha imali, a sada su i vidjeli i omrznuli i mene i oca mojega. Ali da se ispuni riječ napisana u zakonu njihovom, omrznuša me ni zašto. A kada dođe utješitelj, koga ću vam ja poslati od Otca, duh istine koji od Otca ishodi, on će svjedočiti za mene a i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao, da se ne sabraznite, izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas, kada će svaki ko vas ubije. Misliti da Bogu službu prinosim. Reče gospod priču ovu, Carstvo nebesko je slično čovjeku domaćinu, Koji ujutru rano iziđe da najmi poslenike u vinograd svoj. I pogodivši se s poslenicima po dinar na dan, posle ih u vinograd svoj, I izišavši oko trećega časa, vidije druge gdje stoje na trgu besposleni, I njima reče, idite i vi u vinograd moj, i što bude pravo, daću I oni o ti doše i oet izšavši oko šestga i devetoga časa učini tako, ako je dana ist stoga časa izšavši naje druge gdje stoje bezposleni i rečem, što stote ovdje civi dan bezposleni.rekošemu, Jer nas niko ne najmi, reče im, idite i vi u moj vinograd, i što bude pravo primit ćete. A kad bi uveče, reče gospodar vinograda, upravitelju svojemu, dozovi poslenike i poda im platu, počevši od poslednjih do prvih. I koji su oko je dane is stoga časa najmjeni došaši primiše pod dinar. A kada dođoše prvi, pomisliše da će više primiti i primiše i oni po dinar. i primivširoptahu na domaćina govoreći, Evo ovi poslednji jedan čas radiše, pa ih izjednači s nama, koji podneso smo te gobu dana žagu. A on odgovarajući reče jednome od njih, Prijatelju, ne činim ti nepravdu, nisi li pogodio sa mnom po dinar? uzmi svoje pa idi. А ја јоћу је овоме последњему да дајам, као и тебе? Или зар ја немам власт у своме чинити шта хоћу? Зар је око твоје зло што сам я добар? Tako će biti poslednji prvi i prvi poslednji, Jer je mnogo zvanih, a malo izabranih. I posta, se sa todo duhom. Јево да заступам и сестрој, крећући се овом путањом коју нам је црква оставила и предала нам posta. Срећемо се са људима koji su živjeli prije nas i istim ovim putem išli. To je mnogo važno za nas, jer mi ili tek počinjemo njime da idemo, ili se još predomišljamo da li uopšte da krenemo. A bilo kako bilo, evo nam velika podrška onih koji Više ne putuju, nego stigoše do cilja vjeru održaše i vijence slave primiše od nagradodavca Gospoda i Boga našeg Isuse Hrista. Za kim smo i mi krenuli ili bi trebalo da krenemo? Zato ovi praznici, ova podrška svetih nebesa i svetih mučenika za nas predstavljaju ne malo utješenije i ne malu potvrdu da je vjeran onaj koji nas je pozvao i koji nas u crkvi očekuje Krijepi, štiti i neprestano prati svaki naš blagosloveni korak, svaki naš evanđelski podvig, pa i ovaj podvig velikog i časnog i zaista prebogatog posta, prebogatog u onim duhovnim darovima, događajima, praznovanjima za dušu istina tijelo treba malo da bude pritisnuto utegnuto, ali ne odbačeno naprotiv i ono će dobiti svoj dio i ono će utjehu da primi i ono blagodat može da nosi i kako može da nosi ali ne smije da bude prvo ono treba da bude tamo gdje moje mjesto Ispod duše, a u zajednici sa njom. Evo vidimo da je zaista tako i po primjeru mučanika koje evo danas srijećemo na ovom putu. Velika je štete za sve one koji ne idu putem gospodnji. Velika je štete iz toga razloga što svi oni koji danas ne prate gospoda. Ne prate njegovu pastirsku frogu i pastirski žezal, idući nekim drugim putevima, koristeći vrijeme na neki drugi način, posvećujući ga nekom i nečem drugom. Danas neće naići i neće sresti ovako divan sabor svetih mučenika, njih četrdeset sevastijskih, I velikog Teodora Tirona, velikog svjedoka istini tog Boga. Neće ih sresti jer oni su tu u crkvi i možemo da se sretnemo sa njima samo ako budemo pratili gospodnju zapovijest i crkveni poredak. Jevo zaista danas, trenuoši ovim putem, počeši da postimo... Krećući se polako kroz prvu nedelju časnog posla, dođu smo, evo i do, Teodorove subote. Danas nije svima Teodorova subota, danas je mnogima prazna subota, zjapeći dan, koji popunjavamo raznim tiketima, raz, procenujemo razne koeficijente, Proričujemo razne rezultate, događaje, planiramo sujetnu zabavu koja će nam onako vampirski izvući i ono malo preostavog života. Da bi sutra na nedjeljni dan umjesto da savaskrsavamo sa gospodom i u zajednici svetih kroz našu crpu i svetu i božanstvenu liturgiju, Ležali kao nekakve ovešine razbacani po raznim posteljama udobnih i konfornih, toplih stanova, apartmana, vila i raznih drugih dvoraca, gdje će naša tijelesa i duše komadati vešinari adski podnebesni duhovi zlobe. Vidimo danas jednu drugačiju situaciju. Evo nađi smo na svete mučeniče Stado smo da vidimo što se radi. I vidimo da su oni obnaženi iako su bili visokog čina, visokog čina u vojsci carskoj, a vidimo ih bez činova vidimo ih bukvalno i bez odjeće, na izuzetno niskim temperaturama, na smrznutoj površini jezera, tako vjeruju i kako gledaju, videći nekoga koji je snažnije prisutan u njihovim srcima nego što zubi mraza i bičevi hladnog vjetra probijaju njihova tijela i bukvalno ih kideju kao noževi, kako kaže i sveti otac Vasilije veliki u besedi posvećenoj svetim mučenicima sevastijskim, da je mraz bio takav da su im bukvalno Udovi odpadali, kao želeti makidan, a oni gledaju, vide i griju se od onog koga u srcima svojim vide prisutnim, kojih grije onom vječnom toplotom ljubavi očeve. Vidimo, braćo i sestre, i svetog velikomučenika Teodora Tirona, mladog regruta, koji je popljuvao sve carske naredbe, naloge, dekrete, da treba da se kvanja bilokom drugom ko nije istina, ko nije istiniti Bog, ko nije sin jedinorodni, ko nije Isus Hristos. Popljuvao, hrabro, odvažno, ne samo popljuvao, nego u sred prijetnji, gdje bi se mnogi pokolebali i gdje su se mnogi odricali od vjera. On utrčava u hram, ne zna božački, prije nego što će biti svezan i u tamnicu bačen i pavi hram, predaje ga ognju. Zajedno sa njegovim lažnim bogovima, čudesna smjelost koju može da ima samo čovjek u kome se duh sveti naselio i koga tako hrabro nadahnjuje, ne samo da ispovijeda vjeru, nego i da šutira i dole, da ih pljuje, razbija i njih i one koji ih prave i koji se klanjaju. Vidimo i njega, neustrašivog, mladog i neustrašivog, vidimo ga i u tamnici gdje je bio zaključan i osuđen na umiranje glađu i žeđu. A kad su mu ipak ponudili malo hleba i vode, on to prezrelo, odbio. Nije ni to trebalo, jer se njemu takvom sam gospod javio u tamnici. I zajedno sa svetim angelima pojel himne, kako su i sami tamničari mogli da vide. Tamnica pretvorena u hram. Tako, braćo i sestre, danas slava Bogu, evo idući ovim putem, evanđelskim putem velikog posta, prateći našu majku crkvu, srijećemo i naše svete pretke. I oni nam daju velike primjere i oni su nam velika podrška da i mi koji danas živimo ne na smrznutom jezeru, nego kako čusimo u jednoj od stihira, u jezeru užarenom od strasti i poroka, po najviše strasti taštine i sujete življenje, nadmenosti življenja. Od pohotljivosti tijela, čura svih čula. I ne znajući da zapravo to nije utjeha i da to nije komfor i ugođaj, nego da je to ognjeno jezero strasti, koje će, ne daj Bože, da bilo ko u njega upadne, ali... Ako se ne izvučemo iz njega prethodno upavši, pretvorit se u ono vječno ognjeno jezero u kome će grešne duše vječno i neutješno goreti. I zato ovaj praznik svetih mladenaca, mučenika sevastijskih njih četrdeset, Da je veliku povuku da treba da budemo vrlo oprezni kad izgrađujemo životne stavove, kad se ugrađujemo i kad ugrađujemo ono što na život čini neblagosloveno konfornim, previše konfornim, preko potrebe i preko mjere. Istina mjera savremenog čoveka je drugačija. Mnogo je nježniji, mnogo finiji. Šta će mučenik, tako je i porasto. Odmaj je nježno od samog rođenja, vataju ga u fino, u toplo, u mekano i on već od prvih godina navikava se na takav način života. Tako da mu je posle mnogo teško da se navikne na neka lišavanja. Ali... Božje je dopuštenje, pa je i blagoslov Božji, da to uzdržanje bude manje nego što je nekad bilo, ali ne znači da ga treba potpuno ignorisati. Naprotiv, postoji mjera, blagoslovena mjera, evo i posnaz uči njoj. A primjer svetih mučenika govori koliko zapravo stradanje za vjeru i podvig evanđelski bez obzira koliko on bio naporan za naše tijelo koliko on zapravo duši blagodati donosi i mi koji se nalazimo u ondoj prvom vijeku i pokušavamo duše da spasavamo imamo Veliku podršku, braće i sestre, iako se nalazimo izloženi velikim udarima vjetrova, sa svih strana vjetrovi udaraju, vjetrovi strasti, sablazni, i očekuje se jedna oluja bliska kataklizmi, to je oluja koju već osjećavamo, već se ona najavljuje kroz razne pokrete, liberalnog karaktera, gdje se sodomskom grijehu dopušta da bude prisutan, da bude zaštićen kao ono što pripada ljudskoj prirodi, tako da se očekuje veliko oduvanje vjetra. Ovo što sad imamo, to su samo najave koje oni koji čitaju dobro i ispravno riječ Božju treba da prepoznaju kao najavu velike oguje. A evo, prije nego što zaduva tajfunski i sodomski se razgori, imamo primjer crkva Šalje. Blagoslove Šalje ispred informacije utvrđuje nas Prije nego što dođu ti dani kad ćemo morati vjeru malo drugačije da ispovjedamo nego što je danas ispovjedamo ili ne ispovjedamo, dakle šalje nam primjere svetih hrišćana, mučenika. I mi kad budemo, a evo već u nekoj mjeri jesmo, a bit ćemo u još većoj mjeri izloženi tom adskom Plamenu, tim tartarskim hladnoćama, mržnje, zlobe, gordosti, tata ta hladnoća koja izbija iz one adske zmije i satana, kad budemo na tim niskim temperaturama, mi ćemo imati, kao što i danas imamo, jedno toplu okupatilu. Ne toplo kupatilo koje je zgrabilo onog malovjernog i malodušnog vojnike koji je odstupio od broja 40torice i pokušao da se spase trčeći po ledu i uskočeši u toplo kupatilo koje je bilo namjerno namontirano blizu jezera da bi ih dražilo i sablaznilo I navuklo na odricanje. I jedan je istina i pokveknuo, pao. I ne samo pao nego se raspao Ja kaže se u žitju da kad je utrčavši utoplo kupatilo, da se bukvalno raspalo. Se rastopio. Od velikog kontrasta i od nikakve vjere. A za razliku od tog kupatila, Sa Mi na ovim niskim temperaturama, duhovno niskim temperaturama, imamo toplu okupatilo, imamo svete hramove, a u svetim hramovima toplotu duha svetoga, koja se izviva kroz svete tajne, posebno kroz božanstvenu liturgiju u kojoj se upravo nalazimo. I Vrata otvorena, carske dveri otvorene, časna trpeza postavljena i uvijek topli hleb i topla krv Božja. Topla i životvorna krv Božja, vječno topla i životvorna krv Božja i vječno topao nebeskih hleb koji je tu uvijek postavljen na časnim trpezama. Evo, možda se nama čini da je ovo vrijeme teško, jes se teško, pa i neka je teško, tako ga je gospod upustio. ali zar imamo pravo, zar strašna drskost i neblogodarnost, pored trpeze, bez obzira kakve su temperature izvan crkve, izvan crkve može da bude još Milijom puta hladnije i grđe i teže, ali ovo što imamo u crkvi, to nam braćo i sestre ne daje zapravo da ropćemo, da se žalimo, jer ovdje imamo ono na čemu nam i proroci zavide i angeli žele da zavire u ono u što mi evo ovako ulazimo slobodno, derzno venu. Krećujući se kroz prosok hrama, dotičujući se svetinje nad svetinjama, dotičujući se svetih tajnih, tijela i krvi, i rukama, i jezikom, i zubima, i nepcima, tijelom, voljom, ako hoćemo i voljom, dušom, umom, srcem. Dakle, bez obzira na težinu, bez obzira na iskušenje. Bez obzira na sva dopuštenje, gospodnje, mi uvijek imamo ovu kotvu, nepokolebljivu kotvu duše, to je sveta liturgija, i uvijek to polo kupatilo blagoslovene hramove, blagoslovenu pravoslavnu crku, pravoslavnu vjeru i svetu i božanstvenu liturgiju. I ona je tu uvijek. Nedeljom uvijek, a i češće, i koliko god mi da promrznemo u toku nedelje, ilući i boreći se za hvrk, stradajući vjeru, provjeravajući, bruseći svoje srce, kroz borbu, kroz podvijek, uvijek imamo vjeru, a gotovo sa sigurnošću, Krećemo se nedeljom ka hramu Znajući da nas tamo čeka Otvoren dom Očev Da je tamo trpe zapostavljena Da su angeli tu Da se služuju Biće braće i sestre Sve će biti dobro Sve će biti maksimalno dobro I onda kad pogledamo Kako je zapravo sveto to Premudro gospod ustrojio Samo mi da prepoznamo da se ne uplašimo i da se od toga ne odreknemo pa makar nas svijet izlagao na izgled velikim mučenjima ali što su velika mučenja od dan, dva mjesec, dva koliko naše tijelo može da ponese u odnosu na vječni blagoslov i vječno obraženstvo i u odnosu na vječne muke koje ne daj Bože da opusimo usled odricanje od Boga naše i od naše svete crkve pravoslavne. Neka bi dao Gospod da i mi molitvama svetih 40 mučenika sevastijskih i svetog velikog mučenika Teodora Tirona istrajemo na ovom putu da se krećemo poprišnjem velikog posta i Poprištem našeg evanđelskog života do kraju, gledajući u otvorena vrata očevog doma, da gledamo u pravcu istoka, u pravcu svetih oltara, u pravcu svetih tajni, odakle nam se javlja glas očev, odakle nam sin dolazi, odakle se duh sveti izliva Daj Bože i u naše srce i tamo se zacaruje i tamo, braće i sestri, gradi za nas, za našu vječnost, carstvo blaženih, carstvo spasenih, carstvo djece Božije. Koga, daj Bože, i mi da se udostojimo. Amin Bože.